Etxak, Bidasoaaldeko herrimugimenduaren saioak egunero antxete erratiean arratsaldeko ordubietatik 3 arte eta gabeko 8 bederatziak arte. Pausu mediak ekoiztutako saioak deon gure entzule guztiei Hemen gaude berri egunero bezala herriotsaken auzo hotsak une tortue qui se pam pour une gazelle qui bonjour c'est Sandi pousser des okay, ailes mais demandé... horreko astean makridon konpainia neukan hemen estudioan gaur aldiz bakar bakarrik nago baina ez pentsa bakar bakarrik egon naizela ordu osoan zeren elkarrizketa eta lagun asko izango ditugu hemen ez bada ere telefonaren beste aldean bai Eta lagun asko esaten duen, zeren e, auzo askotara, edo bintzat batzuetara bai, jungogera gaurkoan Lehen bizi beti bezala, eskualdean geldituko gera, Santiago Aldera jungogera Eta bertan dauden e, baratza batzuen inguruan, itsegingo dugu Askok esagutuko duzute paraje hori, bidegorrian inguruan, bidaso aibaiaren inguruan dauden Baratza horietaz hitz egingo dugu gaur, bertan ba udaletsaren proiektu bat dago eta bertan baratza dutenek, babeste zerbait eskatzen dute, bueno, guzti horretaz gehiago jakiteko Ramon izango dugu, gurekin hemen nauzo hotxaken. Eta saioaren bigarren partean aldiz, bapizka taratago jungo gara, donostialdera jungo gara, han groseko auzoan dagoen gaztetxeaz arituko gera, horretarako, Alex izango dugu, gaztetxeko kidea den Alex, batelefonoaren bestaldean. X-Zarakon! Un du trengen repasen patroa foa, eta amaitzeko badaki zute hemen auzo txaken ba kolaborazioak martxan jarri ditugula eta gaur gaztetxeari tokatzen zaio, irungo gaztetxeari lakasitari in zuzen eta maite izango dugu gurekin ere kontatzeko ba bertan ze berri dauden edo <messizodos> Ikusten duzutenez bera, zurrengo orduan gauza pila bat hemen herriotsaken, nauzo txaken, antxeta, irratiaren sintonian. eta hau girotzeko, ba, gure sintonia halaiaz gain, sanpo san kolegen abestiaz gain, gaurkoan apurtu taldea izango dugu bidelagun saio osoan zehar, beraien abestiak entzungo ditugulako. Zer, Ez duzute plan noberik igual lakaso bai, baina bueno, beintzat hau plan ona izango da, gaurkoan e, ba hemen gurekin gelditzeko, antzet erratiean, auzo otsak urrengo orduan zehar. Ez ez da baina la vida, Ba, telefonaren bestaldean Ramon Ubiria dugu, bera ba, esaten genuen eremu horretan, eh, Santiago inguruan, baratza dugu, kaixo, Ramon? Kaixo, kaixo. Bueno, eta azkenean e, telefonosari ginela elkarrizketa horretekan esaten izun, es? E, ba, jende askok ezagutzen dugu, zonalde guzti hori, ba, entzuna dugu, proiektu bat dagoela, eta bar, baina eh, azkenean ez dugu gehihei esagutzen zenolako egoera dagon bertan. Lehendabizi dena den, eh, baten batek ez badu esagutzen eh, zen selektatase itxe garen, eh, eskatuko ni zuke ba, deskribapen txiki bat egitea, nun kokatzen ari dugu ari ditugu baratza hauek. Bai, gu gaude hosi ibizbilen, hau da eh dunbo auzoan variantearen beste aldeetan, beste aldean eta sarrera daukagu ba Santiagoko zubitikan E, ambulatorio berri daino e, bide gorritik al. Eta hori ikusten den, eremu guzti hori, ba, da, e, guk, baratza daukagun lekua. Bai, azkenian bidegorritik gorritik dihoan jendia, doa errepidetik okresuan nago hori da, ikusten da. E, zenbat baratza daude gutxi gora bera, doa zenbat jendibiltzen da bertan baratza lan zen? Ba, gutxi gora bera horaino arte e, guginen e, e, eun lagun inguru. Berezko buru nahiko, nahiko majoa? Nahikoa hundia, bai. Mm hmm, izan go da eh irunen ba, gelditzen diren leku bakarretakoa inbeste baratza daudela. Bai, nikuste da undiena dela. Mm Hori -hmm. da. Bueno, kontua da e, leku horretan hitzien go bugune hau su bat, aber nondik andatzen e, baratsa gusti horiek, adibidez zure kasuan nola nola sizinen hor eh baratsa jartzen eta. Bueno, e, baratza, e, gierzateko ba, nik ez nuen jarri, nire, nire aitak errenta antzeukan, errenta bat ordaintzen zuen, eta hogeita marrurtez han egon da. E, batzuk baziren, bat terrenoaren jabeak zirenak, eta bueno, duela marrurte e, egintzen ezan duzen dena espropiatu. E, kalaldea guazbra, basfamatu hori egiteko asmorekin espropiatu egin zuten, eta bueno, denak badakigu kanal hori ba, bertan bera geratu zen, beste proiektu bat izan duzela. Mm -hmm. Eta orduan kontua izan zen, e, zuek jarraitu zen dutela ba, baratza lan zen mentz, bertan. Ba, inolako eragozpenik etxiguten jarri, bueno, nire aitaren kasuan, ni horrein dikanezen goen, duela amarrurte, eta jendeak ba, lurra aprobetxatuz, ba, jarraitu du. Mm -hmm. eta... e, baina dena de, de, dela, dena de, jakinaren ganean gauden, hor ba, noiz baita, zerbait egingo egingo zela. Hori, da. eta zerbait hori, horrein dela hilabete batzuk, edurte batzuk e iritsi zen, proiektua, bueno, udaletxak proiektu bat aurkeztu zuenean?, Bueno, e, gauzak onela dira. E, Azarua erdi aldean, e, nekordetzen naiz, eta ni bezala beste lagun asko, horrela enteratu ziren joan ginen, e, baratzera, eta han ikusi genituen, ba, sarregatan kartel batzuk. Esa, esanez, ba, bimila eta bukatu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 Et, zer gatikan, ba, inbeste presa, e, ba, aldikan alde egiteko. Eta zer e, izan zenuten bilera hori? Bueno, ba, aziera batean, izan ba, bueno, karo, e, e, lurre demu hori udaletxearen nada, ezta? Eta badu irudi, ba, gu aproveitzatzen ari garela e, leku hori. Eta gainontzeko herritarrek, ba, zer egiten dute, ba, ezin e, e, dute disfrutatu e, eremu horretan mm -hmm. Orduan duan e, udaletxearen haitzakia e, hori zen egin bat da nola herritar e, guztiena den ba, eremu hori herritarrei ba, irekitzea eh? eta irekitze prozesu horretan aurreik ikusten zuten e, parke bat egitea mhm mm Esta que usermo tatako parkea ez dugu proiektu likusi ez ezer. Bueno, or izan du zen lehenengo bilera egin genuen, e, genuenean esan zigutena, Hor parke bat joango zela, ba herritarren disfruterako ta rolio guzti hori. Bai. Begira, eh badakigu eh lur hori, bueno, guk zaindu dugu orena arte, ez da gurea eta udaletxeak esaten badigu, ba, bueno, trasteak hartu eta aldegin ezazute beste nonbaitera, ba, hemen zerbait serioa edo parke bat edo zerbait egin behar dugulako. Horren aurrean guk ezin dugu ez erekin. Baina zer gertatzen da bigarren bilera egin genuenean, eh ja e, aldegiteko epea e, bon, gertu zegoen eta guk esperantza sekulan dezugu ez dugu ez galdu, ezta? Barkaren histori hori, ba, xamarra da eta horret, hori aurrera eramateko dirutza hundia, berda, eta guk ezgenekien, eh, udaletxea preseguen, ba, dirutza guzti hori, ba, inbertitzeko hor. Zen izan zuten gure, gure sorpresa, ba, bigarren bilera egin genuenean, eh, zinegotziak esan zigun, ba, eh, gauza zeuden bezala, e, ba, alde egin aldegin bar genuela. Eta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 nolabait, hmm. ba, erritarrei e, ere muori nolabait zabaltu eta Zabanduz, zue, bai. zuek e, guzti honen aurrean nolabait antolatu zarete? Bueno, antolatu e, guk egin dugun ezan du da e, parkearen historiori zegoen bat ere bat ere argi eta garbi eta bueno, zaten dizut nola, gaur egun ez dagoen guen inolako azmorik orparke bat egitoko Orduan, horren aurrean guk ikusten genuen, ba, e, beste leku askotan gertatu zen bezala, ba, e, ba, jendeak alde egin duenean, ba, abandonatu egin dela. Orduan, e, guzti hori ez gertatzeko, ba, e, ba, asko hitz egin ondoren eta, ba, pentsatu genuen, or, parke bat baino zerbait gehiago egin zitekela. Eta, dutena da, lur lurrori herritarrei ireki. Ordu, ba, gure proposamela zen eta gainera e, firma batzuk, signatura batzu jaso ditugu eta proposamela zen, ba, bueno, parke bat egin nahi baldi bazuten edo bideska batzu jendeak paseatu al izateko, ba bueno, sondo zegoela. Baina gutxienez errespetatzeko edo lursail bat ba reserbatzeko, ba irunen, ba baratz bat nahi dutenen, nahi dutenen tsako Hmm. Eta, bueno, eh gure proposamena hori zen, ezta? Eh baratsa desagertzen ari dira, ziztu bizian, eta afisio hori daukagunontzako, ba lekurite za Orduan, parkearen ideia edo, edo bireskak batzuk egitea, ba oso ondo iruditzen zaigu, edo jendeak eguzki hartzeko leku proposat, baina hor ez dugu gastu ber 100.000 metro karratu dago dela. Orduan, horrein daiteke parke bat gañera eh apolarterkia horre de visita egin daiteke, ba anfibio guztioientzako ba e, e, babestutako eremu bat sortu. Mm -hmm. eta horretaz gain ba eh bueno, el ursailbat utzi ba baratsak egiteko. Orduan mila metro karratuietak gauza asko egin daitezke. eta guk eh bueno, ba señadura haso ditugu e, horren alde Gainera, ezen izango zerbaitain e, arraro da astramotikoa, eren beste herri batzutan, e, Euskal Erkidegoan bertan, bagazteizen adibidea dugu, horrelako sistema bat e, badagoela, nun baratza bai komunitarioak egiten direnez? Bai <coughs> e, eta guk esaten atingetan duena, haberle, e, nago edo beranduago, eudaletxeak e, erronka horri aurre egin behar dio. Ordu, guk pentsatzen genuenada, e, ba, lurregoki bat e, utzi nahi baldin badu udaletxeak, ba, utzi dezagula, e, osinbire bileko lurreremu hori. Mm -hmm. Baina e, udaletxeak esaten du, bueno, gure proposamena asko guztatzu zitzaien, baina esaten dute aztertu egingo dutela eta agian egunen batean barazte ekologikoen historia hori, ba, agian aurrera eramango da, baina nor daki non. Hago <hum> ke izan ez aten doen, ba, jodar, ba lur hori ba Gainera batez ere esaten duzuenean proiektu zehatz bat e, ez dagoela lekurako, ez? Baes. Hor eh udalechak aurreikusita dauka gauza bakarra da eh ba, aurren kontu bat eh eremu guztioi garbitzeko besterik ez dago. Mm -hmm. Eta baldin badago guri biltzat ez digute jakinarazi. Gainera esaten zenuen epe bat jarri dizuetela bertatik ateratzeko. Bai, e, eh lehenengo, bueno, e, lehenengo bilera egin aurretik esan ziguten eh iazko urtea bukatu aurretik aldegin bergenoela. Eta neguan ere, baratzean ba, gauza jakinak izaten dira. Orduan, meze edez, eskatu genien, bete ba, e, hori piskabal duzatzeko. Eta e, zantziguten, ba, e, ortsaila buka arte utziko zigutela, anegoten. Eh? Neguko, bueno, ba, barazkia jasotzeko eta, eta horrelako aitzaki horrekin. Mm -hmm. Eta horia ya osa pasada eta ya bukaera bai. prinsipio gertu dago. Bai, oso gertu dago, oso gertu dago. Noiz jarri dizu epea. EPA? E, Otsaila bukaerarako. Bai, bai. E, bueno, ikusiko dugu, guke mendikan saiatuko gera horren jarraipena egiten. E, igual pixkat amaitzeko eta gaiari pixkat buelta eman ez edo, E, zer suposatzen du baratza izatea, bai zuentzat edo zuretzat pertsenalki? Begira, e, niretzako, ba, begira, e, ba, egun lagun horien artean, segurazkin nizan gonaiz gazteena Orduan, nire lana daukat eta, bueno, bidaltzen banaute, ba, agian eguren batean, beste lekuren bat aurkituko dut eta nire afizioarekin jarraitzeko aukerezako dut Baina, kontutan hartu bar da, hor dagoen jende gehiena, gutxienez jubilatuta dagoela. <hum> eh? Eta iruro gehiatamar urtetik angorako ba, gizonei esatea, ba, beren afizioa, bertan bera, utzi behar dutela, nire aldetik, bueno, ba, gorxamarra egin zai ba nire afizioa letelako. Baina, batez ere, gogorre izango da, beste lagun guztio jentzako. <susur> eh, ne bueno, ba, bueno, denbora daukat beste leku bat aurkitzeko baina beste jubilatu hauentzako beren ilusio bakarra bizitza honetan ba, edo bakarrenetakoa hori da bat bat izatea eh, eta ora indikan laneko moduan daude zenbai bat baino gehiago <susur> eta hoie beren afizioa gabe eratzen badie eske azken fin batean ez ta bat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 Ba, eta niri baratzak entzen badi dute egingo ba, izango da gauzak ba, e, supermerkatu batetikan hartu e? eta orduan jango ditugu almeriako edo marrokoseko e, tomateak edo dena delakoa eta osinbileko tomate famatua ba, geldituko da ba eserezean edo aztuta e? eta beraien nahi baldin badute ba, kanpoko gauzak erostea ba, azken finbatean hori egingo dugu eta gu gehok e, koiztutako produktuak izango bai, da, bai, ilusio bat besterik ez. Hmm. Ramon, ba ez dakit zerbait gehiago nahi duzun esan? Ez nik uste naiko askoz gehiago ezin da ezin da esan. Gauza eh? bueno, gutxi gora bera onela joan dira eta udaletxeak bere erabakia hartu du eta guk udaletxearen nahiaren kontra ezin dugu ezen egin. Hmm. Beraz, ba... Agian horrein dikana aprobetsatu egingo dugu lur eh? Bai, bueno, igual lauzkalo, eh? Hori e, e, espero dugu emendikan bintza, te, bintza proiektu bat e, egon arte aprobetsatu gu alizatia eta ez galditzea lurrori horre ba, galduta, edo. Guk orain hortikan alde egiten badugu dugu, eh, irundarrek ikusiko dute, abuztu aldean, Edo iraila aldean, pasadaitezela, eta, eta ikus dezatela nola dagoen. Mai. Ikus dezatela nola dagoen. Eta bensatu dezatela, aber nola nahiago duten. Eh? Barat batzuekin, edo dena zikinkeriak, hmm. eh, larreak, eta e, eta sasi, eta belarra jana ikustea. En fin batean hori izango da gertatuko dena. Hmm. Eta bueno, erabaki dezatela irudarrek ba edo ikurt, ez atela behintzat, ze, zer egin dut. Hmm. Ados Ramon, baitzo ekin gelitzen gera, eta espero dugu ba, jarraitualko duzutela behintzat epe batez e, bertan lanian. Mila esker gurekin egotatik, ja, eta... Da, eta jarraitzen badugu dugu ilegalen moduan jarraitu beharko dugu. Bai, hori da ere bai baipega, baina bueno. Agian dudaltzen etorriko zaigu aurrian bere altzera bene eh, izango gaituzu behinzaate horrelakoak gertatzen ba, badira behinzaat salatzeko eh, hemen duzute ba mikro bat eta egin batzuk eh, esan nahi du zutenako. Ba, esker 1000 esker azken batean ikusi dugu delala bueno, ba, e, bueno, jendea interesatu egin dela.? Hmm. Eh? Eta, bueno, esaten du da, daletxeak ez du nahi duen guzti-guztia guzti, egin, herritarri konsultatu gabe, eh, guk sortzireon, bedelatzeireon sinadura jaso ditugu, eta urbanismoko zinegotzia aurrean urrean, bueno, barrez, ziguegir, dena oso e, rollonean nean joan delako, baina gutxi gora bera, egindu enezan du da, ba barregin. Bai, bai. Be, ber, ber, Berdintzaile, berdintzaiez, hori fin batean guk sinadurak jaso ditugu gure gure inguruan, ezta? Jakinarrenuke zenbat irundarrek e, Naio luketen hor, eh baratzak, baratza ekologikoa, e, gaur egungo tendentzia hori da edo bestela, ez ba, ezankarik ta ez bururik ez duen parke bat. Ramon mami esker eta Ui, beste bat arte. Vale, un renarte. Adiós, bye. Adiós. las urte izanu Ramón no ximbile baratza hoien inguruan hitz egiten eta orain hapurturen abestearekin jarretzen dugu hemen antxederrazioaren sindonean 89.7 eta 90.5 FMen do gen eh? ta jarraian ba beste auzo bat bisitatzera jungoera, era gaurkoan ba donostialdera gros auzora aintzuzen bidazo herri mugimenduak egun saio antxeta irratia martxoak lau sortzietatik bederatziak arte erriotxak zientoka irubbikoitza erriotxak.info irubbikoitza erriotxak.info irubbikoitza erriotxak.info irubbikoitza erriotxak.info Lakasita gaztetxea interneten berriak agenda kampainen inguruko informazioa Eta bertako eragile guztiei buruzko informazioa. Iru bebikoitza lakashita.org Martxoaren bostean, arratzaldeko zeitan Moskuko izargorrian. Irungo preso politiko eta aieslarien aldeko konpartsa. Giro irungo zoko ezberdinetan gurekin egon ezin direnak omentzeko, gogoratzeko eta goraipatzeko. Ederki pasatzeko. Muzika. Paiazoak. Galejirak. Edadiak. Guztukiak. Jolasak. Eta elkartasuna. Martxoaren bostean, arratsaldeko seitan, Moskuko Izar Gorrian. Elkartasuna ez da delitua. Anima zaitez! Gaitu zuen. Antxeta-irratia.com Bueno, ba, telefonoaren bestaldean, esaten genuen bezala, Alex dugu, groseko gaztetxeko kidea, arratsaldeon Alex. Harratxaldeon. Eta bueno, pues hemen zaitugu auzo otsaken, ba, zuen auzoaz hitz egiteko lehendabizi eta bertan dagoen ekimen horretaz gaztetxeaz. Ordu honen dabizi ne ba, kokatzeko naizta gure entzule gehienek esagutuko duten groseko auzoa, ba, igualzuk ere bai bertatik beste beste idei batzuk ematen al ditu, so ezta. <hum> bueno, eh fiskal gainetikan edo bueno, grosauta, bueno... Hende gehiena beha esaguten du dago donosti dian, bueno, zentroan, ez? Eee, bueno, da utzo bat, poes, ahondia, behago emilia biztane daukana eh ba, gros dauka benetatik, vamos, la da, kontuekin kontu ekin, ba, benetatik dauka eh bueno, e, biztanea, poes, e, gero eta gazte gutxiago dabe, hori da arazo bat abagona que bueno, Cross biurtu da pizkaba en la pijo, bueno, <risa> tocan eh Biro de centra Eh, pues me toca pues cosas pillaba, eta, bueno, eta, bueno, de un pilla va, data bueno, data bueno, en tiempos va aquí con nada hoyen, pero Cross o que ha dado pues bueno, quiero ta gene gasteago dago gutxiago. Eh, bueno, la alidadso biurtzen, vamos, en un no <risa> Ba, un dormitorio, osateko, ez? Bai, bai. Bueno, e, gero eta, azken enzinean dago horri, etudizimeo, horreko bueno, gota entzako, ez? Eta, bueno, da, pixka bat, hau zu bat eskaparat, ez? Lo diteko, eta, bueno. Aunke, komertzio pila da dade, hori bai, baina mm. ere bai beste arazo bat dago, que, bueno, eriketzen da komertzio pila bat, baina izten dira ja ere bai pila bat porque me tengo carratua pues valido pilla bat entonces bueno aviso arazo ez. aparte que bueno como se chiquia pues era arazo geio daukatea esken urteta porque comença un día pues bueno bai tengo pues, eragiten dugu era, asko es azkenean eh bueno ba ez dakit eh dakit e ikan, ze informazio naiz eh grosa informazia, pixka bat kontrazteko ez dakit Bai pixka eta e -pix. diguzu nolako auzoa den eta pixka ba, etxe bizitzaren, eometrokarratuaren garestitze hori, igual leku askotan nabaritu izan dela baina imaginatzen dut grosen bereziki e, eta bueno, ba, fenomeno hori askenean gertatzen dena, ba, jendia juten dela beste hauzo batzuetara dena den, e, nahizta egoera hori izan E, ba, bintzat gaztetxea eta gazte mugimendua ba, badago eta, eta ematen duen ez bintzak anpotik aneiko potente. Kontatzen aldi guzu bizkatu nien historia edo? Bai, pues, bueno, eh, bueno aparte de que biztanea pila gauder, ere bai gauder, pues, e, fuz, ez, e, jende gazte bat, duke, bueno, ez gauder, adoz eugalitzaren politikan, eta, bueno, beste alternatibak erakitzen zailaten egunak, eh? E, histeria da, que bueno, ahora e, en dela pos, e, ogei urte, o bueno, bai, ogei urte sortu zen gaztasa moda bat. Gero desagertu zen, baina ahora dela ama piko urte pos, e, berriro beste generazio bat hartu zen gaia. Azken fin, gaztasa sortu zen bakarrik pos, e, gazte batzuk bilteko, eta bueno, pizka bat... Ba, gauza kantorateko eta bueno eta gauza pues un goza kantoratzea, eh? Pues gure gauz, eh? Azkenean autogestionatu -hiz, auto bidez, eh? Uh -huh. Eta bueno, azkenean pues eh eh gaztetxunak ikasten zen pizkabak, pues e... A, bueno, pues, egun batzuk kantoratu, pues oian utretan, pues oian utretako festabatu gero udan pues u, e, e, jaietan parte hartu eta bere e bere pro programa itaraua osatu ere bai, jaibatzorre ekin kompartitzen bueno, e, bere ekin tetan eta rola, eta ere bai bueno, beste mitia ekin tera ez. Baina, bueno, azken urteetan ere bai piztu zen borroka bat, o ikusten zenke ere bai gazten zako ez egoen e, gazte lokalak enzaiateko, eta erbako historia, porque talde pila daude grosen, eta bueno, hasi aziz, gineen, pues eh pues antolatzen kontzeptua Astagarna Taberna, Cerebai eta Fiskabatori reklamatzen dut ale CGI, pues e, bueno, que gasteak bezutzen intxaio lokalak, que Donostia ez dabela eta bueno, Fiskabatori eta bueno, pues Fiskabatori horrekinez eta hori lotuta pues eh gastuak emandako kide batzuk, pues erakizuten guzten orain dela 3 urte ba etxe bat eh okupatzea. Lortu zuten bi urte gotean, or, eh bizitzen eta bueno, azkenean ikusi e, bueno, eh gurutegoruko jendea ikusi zen bueno, posible será eh okupatzea Donostin eta Gros-Crossauzoan, ez? Eta bueno, ikusi zen ere bai ke alternativa bak eta bueno, beste filosofia batekin, pues eh contrainezakego e, pues eh pues un cruceco políticaien erabitzen ez pues dakinola izan etz, azkenean pues nola dago Gorrodos, pues da e, espigiu, vamos, de, nola dago Dorosti eta bueno, pues hostia, hmm. es azkenean etxibizitza laratuekin eta horrelako historia, ¿es? Pues bueno, el ikus, e, be, azkenean eh horiek bota zuten etxe horietatik, bueno, horretatik eta ikusi zien que posible zela, Okupatzea, bueno, e, etxe bat, baina ez bakarria bisiteko, baizik antolatzeko gauzak, ez? Eta, bueno, e, apostu bat egin zen, eta azkenean okupatu zen fabrika bat, e, bueno, lehen zen fabribeka bat, gero zurri lo ikasplako lokal bat zen, egiten ziren antzerkiak, eta azkenean salduzuna una konstruktora. Ba, konstruktora hori egiteko etxe batzuk diria hmm. que bueno, orain dago proyecto bat, baina en dago, crisiengatik o bueno, or, or bueno, atzeratzen proiektua, baina bueno, eh eraoki lokal hori artea eta eta erabiltza eta, erabi, erabi, eta hori la, ba, al ales barkatu noiz izan zen? Bai. Ba, orain dela 7 diabetes. Eta eta bueno, no la Pues ki debatatu da gehien gaste ama, baina galektik, pues azkenean, bueno, okupatu genun lokal hori eta azkenean pues eh bildu zen gastepila bat. Eta hori bai Kriston, pues Indrar Rasmussen eta bueno, eta astero hasiten antolatzen gauzak, eh kontzertuak, eta tailerrak eta bueno, dinamika oso hondia hartu du, eh azkena asti ibete hauetan, eh está bueno que eh ikusiera bueno, eh bildugia aparte generazio berdinak eta bueno, eta azkenean pues kriston lanarida egiten, autogestionatu autogestionatua, eta bueno, eta bueno, biz, bizilagunekin oso ondo, eh ez dago hori ko line arte Ta bueno, eh pues es de aquí, se contatu Bai, igual zen olako ekimenak edo eh, antolatu dituzuten artean zeintzuk eh, azpimarratuko zenituzke. Hombre, pues duki suerte, suerte eh, porque gente piska garantía, bueno, gente fama tu desde aquí una sano o bueno, kigo, pues, a lo a mejor ba la Ibis Carlos Tena, e, famatua da, kuba misitzenun tipo bat da eta eman zuen hitzaldi bat oso polita. Eh Carlos Tena izan tentsuzendaria de Radio Trilixion 3 sobre la carrera de eta, y ta bueno, eh cuando e, piska va, quiero egon zen Axel Luzuriaga beste hitzaldi bat ematen, eh egon zen atzilotuta, pues acordada colaboración eta hola. Ba, eta kiti, eh, jende eh, desente, vamos, gero egon diak kontzertuak, baina kontzertuak egia daienak izan dira akustikoak, porque guak agutratu bat ez, e, bitilagunekin, e, ba, soinu asko esateratzeko, baina, bueno, e, orain ja dauka bisala, ez gazetxean, ento bueno, ez, bekoa ja bukatu egu eta orain hasiko ea ya pizkaba kontzertuak ahondiak antolatzen, eta ralako historiak, ez, azkenean, eh ja ez prestaduta de bueno o fabrica hau ez dago prestaduta ez dago bizkat abandona abandona eta bizka bueno es e, tarla, eta bueno egongia pos aparte antolatzen gauzak claro lanean eta guztia prestatzen eta tare bai ari guia eh ba, lokal bat prestatzen ere bai inuraduta taldentzak E, erabiteko beraiek, ere bai ma, tajer bat dago pues, txirrindak konponteko. Zatoz, asteretan, austeguntan, arratzaletan, eta hemen dago tajer bat, pues, ere bai konponteko txirrindak de gare. Bueno, dago gauza desente, ere bai montatu dugu zukalde bat, pues, e, afariak eta horrelako historiak egiteko. Ego bueno, gauza desente. Bai, lanian eta E, bai hori da hori da hori da hori da hori esaten zenun gauza bat naiko interesgarriero askotan igual gaztetxeak e, bizilagunentzako edo arazoak e, sortatu ditzazketela baina esaten zenun ez nolako erlaziona duzuten eta adostu duzutela ba, bizilagunekin kontzertuak egitea zaratagilegi esatera esateratzea gatik prestizan arte es, e, hau azpi marratzeko adanik uste bai bai so, bueno, e, bera ekin markatu guen hor dutegi bat hori gerrezpazetan egu aparte que a lan egiten ere bai eh pues a kondinizitatzeko lokalak eta bueno o sea pues eta eskedukitzekorazorik bueno ta bueno hori gabe amasu gabe bueno gora bizi orain zer bertan ator porroz de justo orainan antolatu egu bost erritan prozetator aparte egin dugu ekintza benetatik, ez? sas bakarri gazte begira, baizik eh, pues generazio gustientzako, eh. Uh -huh. Genean gu erabaki denun filosofia hori edutzea, genean miltzen miltzangia generazio besente, de zen den ere bai, eta bueno, eta hori da gure filosofia, zene, ez? Ordu gaurre gaztetxa umez bete beteko zaizue, ez? Ba bai. Igual hitz egiteatik, pixkat, bueltatzeko nolabaita uzora eta generazion arteko mm harremanak -hmm. eta e, mm -hmm. esaten zenuen e, lehen, gaztetxea eduki baino lehen edo gaztea sanblada ba, e, e, jai batzordean eta beste batzuetan ba, Elkarlanean zenbiltzela ba, beste eragile batzuekin eta eta imaginatzen dut ere, gaztetxea fizikoa edukitzea laguntzen dula lorrenako Elkarlan bat sustatzen, ez? Ba bai, Hombre, gaztetxea egiten du asko, ez? Ez kenian... Bueno, aunque da, azkenean da, proiette fisiko bat, ez? Baina garantitzena da, azkenean, harreman horiek, ez? Eragi ezberdinekin eta jende ezberdinak konparritza gauza ezberdinak. Azkenean, hemen dikambotatzen badi gute, pues, bueno, beste e, e, lekoa bilatuko dugu, ez? Azkenean ez da, bila lau pareta, ez? Eta, bueno, e, azkenean gu, naguna, gu antolatzea gure gauzak, konpartu gure artean eta konpartu zugen jendeen artean pues, ekintza batzuk ez berrienak ez du ematen sistema o o kultura txagua o gultura txagua que dutena nadie antrazu eta gu pues bueno, nagu e, e, eskaini bat eman eta bueno, eta azkenean garrantzia garrantzia ematen duguna da ba una, e, er, eragi eragilezueldiekin eta orola ez azkenean hemen Eta ere bai gulien feminista hemen antolatu dugu jaiaren bat Htiko plataforma ere bai pos, e, dago erabiltzen gaztetxeak bere bilirak egiteko eta, bueno, eta ere bai antolatu dut ez bai kontzertzearen bat eta ditzaldiren bat Bueno, gozez berdinak ez Ba ez dakitalez eh, asken hitz batzuk esan eh, dituzun Bueno, pues bakarrik pues, que esateko, pues que jende guztia dago mito de toptera, eta ni bat zera onera, ez? Azkenean, bueno, groz fama bat dauka, baina ere bai dago beste alternativa bat, ez, grozen? Eta, bueno, hori gabe pertsona batzuk, e, daikitzen, e, bueno, e, e, groz hau zuan, vamos. A, doz, alez, ba, mi esker, e, testi gantza honengatik, eta ba, sorte asko gaztetxearekin. Ba, oso no, ba, mi esker. Bale, ajo. Zalazio, ma volizze d'amore Eo aporturen musikaz lagunduta hemen jarraitzen duzute auzo hotsaken antzeta irratiaren sintonian. due Eta pasa dira jada ba, gaurko elkaresketa nagusiak dena den noainindikan gauzak baditugu kontatzeko eta hor horgelitztzen da nola ez, ba, tetxaaren lakasita gaztetxaaren kolaborazioa. Bueno, bapatean, ba etorri zaizkigu, gonbidatu batzu, kriston gonbidatuak gainera gure saiora agurtuko ditugu, kaixo? Kaixo, kaixo. kaixo. Esango dizkia zute, zuen izenak jende guztia jakiteko nortzu zaeten? Aritza, nartzen, eta Bueno, eta nolatan etorri zaretela honeran txete irratira? E, aitzarekin. Bisitatzera? Bai, e... Aitzi berre gonbidatu egaitu ah, Aitzi berre gonbidatu zaitu, eh? Eta gustatzen zaizue irratia? Bai! Zue hango zaitea irratiko langileak handiak zaitea nean edo ez? Eh, ez? Ez, zen eduzu izanzuk Baserritarra Ah, baserritarra, asko zo beto irrati, irrati gilea baino nik uste Bestela jarri dezakezu irratiare bai baserrian, ez? Bueno, eta, eta bestiak zer gustatzen zaizue? Eitia Neri, neri, basaria, Ai. neri ere basaria gitarra? Basaria ere bai. Eta txiki-txiki jemen txiki duguna, zer gustatzen zei e. oberari? Printxesa. Printxesa. Karo, karo. Habe, eta bagizute, saio hau deitzen dela hauzo hotxak. Eta zuek ze hauzokoak zarete? Urrunak. Urrunak. Urrunak. Zein da auzo oberena eskualdean? Auzo edo herri hoberena. Zein gustatzen zaizuegeiago? Irun. Irun, onjarbi, urruña, endaia. Iruña Irruña. Irruña. Bai. E, nari kurruña. <laughs> Irruña, batzkatun. Eta entzuten alduzute irrati, antxete irratia zuek, etxean. E, ez daki gu. Ez daki zute? Irratia bai entzuten duzute? Bai. bai. Ha oso ondo, oso ondo. Zein gustatzen zaizuegeiago? Irratia dut alebizta. Irratia Ez te gaukago Ah, bueno, pues sobe, irratia bai Ba, asko sobeto bai. Irratia asko sobeto da e, telebista baino Bueno, pues mi esker gurekin egotagatik Etorriko zaite gehiagotan Bai Vale, pues mi esker, eta ez dakit, nahi dut zute azken gauza batezan Bai A ver, bota, nahi dut zutena Aritza, zu, Agur Agur Agur Agur <risas> Eskat ikusten zaito Zalantzak beterik erantzun dira be Urteak gara mazkizu Guztiago handatu nahian ez errotu dira be Baina bueno, bau bai bisita eta sorpresa atxegina izan duguna gaurra oso txaken Ea gehiagotan norrelakoa ditugun, bagizute eta ikusi duzute, entzun duzute behintzat gure ateak, antxeterratiko ateak, irekiak dituzutela. Bidea, ostia... Eta lehen esaten genuen bezala, beste batzuk e, ateak, irekiak dituztenak, e, lakasita gaztetxekoak dira eta orain apurturen abesti hau entzuten dugun bitartean, baberaiekin jarriko gera kontaktuan. Eta, euskai, euskai. Euskai, euskai. Esaten genuen bezala, Gaztetxeko kolaborazioa hemen auzo, au auzo txaken, hilabetean e, behin. Eta hondo iruditzen bazeizu, hasi gaite egiten atzo bertan zegoen ekimen horretaz. Bale, bai. E, atzo, bueno, uste gunero bezala, beramagulia bihazte, e, ba, zinema kultura nitza prestatu dugu, eta atzo mm -hmm. izan genuen, Bueno, zurekin egon ginen, hantxe eta erratebekin Hori da, bai, bai, eskain dokumental bat, dokumental polit bat, eskain ziguten Komunikazio eta kultura anistazionari buruz Eta uh -huh. oso hando egon zen, zen dokumentala no, Ni bertan egon du nintzen ere, eta pixka pena dena da eh, jendea dela, eskain dira animatu beharra dago horrelako ekimendetara juteko Bai, bai, jende gutxe egon du ginen, eta eta animatzen den jendea, pisak bagehiago Hori da, honen inguruan, oraindikan e, fetxak gehiago gelditzen dira? Bai, bai, bai, oraindikan askoz gehiago ditugu urrengo astean esaterako, ba, bueno, senegaldaren Senegal e, eskuti, badegu dugu dokumentala uh -huh. Hori martxoaren iruan izango da eta gero bueno, beste eratabatzuak izango izudetan, nire bat ezute uh -huh. martxaren amarrean irungo, irungo bilgun efeministaren eskutik las mujeres de verdad tienen curvas. Am 17 de bueno, irungo eskapenaren aldetik internacionalismoa edukiko dugu. 24an firma den eskutik welcome eta azkenik ilaren 31an Aekak Aek eskainita vida intimoak izango ditugu. Hori Orida, ori zango da, hori e, izango da cine cicloaren egitaraua eta Hori da, oso osoa. Eta aeka aipatzen duzula, eh badakit baduzutela hor korrikarekin zeo zer antolatzen ari zaretela. Bai, ilaren 18an baita martxoan fisabai ba, atope gabilza, bai 18an estiralean bertsoafari polit bat prestatuko dugu korrikari fisabai bultzada emateko. Gainera, orain dela pare bat bete beste bertsoafari bat egondu zen eta ematen du modan daudela edo. Bai, bai, jos, arrera osoat gertzaldu dira, ziren, eta, bueno, bai, e, betesa betegoen egun gaztetxe osoa, eta jendea oso anemosa ikusi denun. Gorduna ber, horrelako ondo eta etzen den, eh? Oso ondo, bestetik ere, e, egunero, edo iaia ia egunero aztean zehar, e, gauzak badaude gaztetxean, eta hierrakain zuzen, honetaz e, zerbait gehiago azaltzen aldi guzu? Bai, bai, bueno, ba, azte hartero egin japklak e, ta hierrak entoratzen dira, hau da pixka bat, software librea edo informatikari buruz, mm -hmm. ta hierraue, bueno, no, e, gertu dardu nahi baden erbait, edo seitan izaten dira, mm -hmm. zendera jakiteko, gero asteazkenetan ere, bueno, txandakatzen gira pixka bat, e, asteazken batean egiten dugu debate pote, jendea pixka bat itzegiteko, eta, bueno, gai batzuk hartzen dira mailan eta gero jendea bertze, bueno, nahi duna egiten duguta, Tagero bestea zen aste azkenetan vegeta eh, tailerrak eta malabare tailerrak ere antolatzak dira. Vegeta tailerra dela la Seguraski Gastetxearen tailer eh, historikoena edo eh, bai. orain de la Gutxjarri de la Berrizmartxan, ez? Hori da, inaugurazio eta gero jarri zure jarri zen ber ber martxan eta ematen du badoala. Así ber jende animatzen den. Etorriko aldira, eh, nola ziren, garaibatean iten zirene bai, vegeta, vegeta jantokiko gara joiek edo? Illa behin iten zirela. Espero, et, igual, es. a ber, etortzen diren, ta, a mm. ber, gara joiek. Bueno, bestetik ere, eh, eh, agendan, marchoko agenda, pues, bete-betea duzutela pentsatzen dutez? Bai, bai, hala da, hala da. Buz, pues, zaipatutako guztioz aparte, eh, badugu ez martxoaren hasieran, eran, eh, bilgune feminista, bueno, martxoaren marcho inguruan antolatu duen hainbata hain ekimen, eh, mm -hmm. adibidez, bat da, bueno, bat da martxoaren amadian, gaztetxean egin godea jaialdi polit bat, konzertua, eta adieiak dira afariak, ordu nabe jendean animatzen den, eta mm -hmm. gero, bueno, korrikan nahi asean dut, hori bertsoa eta gero baitare, hilaren bukaeran, badugu Baitare, hirungo antifazistek kantolatua jardun aldi batzuk antolatuko dituz eta ardina pixka bat kontzertua, jai aldi egar, indirendan aldi jareta guztia Odu, jende guztia, gerturatzera ez, ikusteko eta... Bueno, Arduan, parada izango da gaztetxean eh, martxo osoan zehar, ba, jai, jai eta jaia egiteko, baina beste kontu bat atzuk ere, aipatzen zenuela zinekultura eh, nitza eta Ez daki ki te zerbait gehiago gelditzen zaizun urtikan aipatzeko. Eh, nahi Ez, bueno, joan deskabada xedeo model hemendik aurrera ta bueno, atzo bai hori eh zurekin egon ginela, arai dela bia este adiskietuak da bere dela man zuten, flores de tromondo uh -huh. o son senta bai lengo spiralean ere, bueno, corto batzuk eman genituen gaztetxean, uh -huh. e, menore, menoren eskutik, menor en bueno, andoaingo sin eskolako irakaslea da. Azkolagunu zegon berak, osea, eta bueno, Kortona oso ondo gon zen, jendeen jente gon zen ta asko gustatu zaigun. Orduan orrelakoakabe ez epikatzen diren, eh? Eta ikusten dudanez ba gauza pila andolatzen ari dira, eh, pentsatzen dut gure entzule askok ezagutzen dutela jadanik gaztetxea, besteak igual animatu behar e, dira joteko eta igual aipatze harren ere bai, guzti eh kudeatzeko, ba asamblea bat egiten duzute bai, ostiralero gu, bueno, elkartzen gara ostiralero, zazpitan gaztetxean, ordu animatzen dugu edo zein, bueno, ba, xartzeko eta xa, gaztetxe airekia da, herri guztia bentzak, ordu, bueno, asamladeiek zazpitan da, eta norainan nahi badu gerturatu, bora ba, daudez, ateak irekita daude vamos. Oso ondo, ba, nik uste garrantzitsua dela beti, aipatzearena, e, gaztetxeko ateak irekiak e, daudela, antxetako irekiak ere gaztetxeko entzate, eta beste entzat irekia dituzute ez daki, te itzoiekin elituko gera, ez baduzu, elituko gera ez baduzu zer gehiago komentatzeko ez Eso duzorrela geratuko gara bera, joa oso, no, ba, urrengo jabetean e, ikusiko gera berriz, maite bale, oso, no, pegueran ba, baina ezkera jo lakasita gaztetxea interneten berriak, agenda, kanpainen inguruko informazioa Eta bertako eragile guztiei buruzko informazioa. irubebikoitza.la-casita.org Maitezen zaigu denbora, mi esker gurekin egon izan agatik, eta egon gobera, badakizute egunero, aztelenetik kostiralera, herriotxa duzutelan txeta irratian entzun gai, bidazo aldeko herrimugimenduaren saioak, bazortzietatik bederatziak arte, eta ordubietatik hiluak arte. Mi esker berriz ere, eta ongo ondo izan. Egon goberda betxean zartuta, zera,